Сюзен ніхто не розповідав про силу віри, чи принаймні про те, яку силу має віра у поєднанні з високим магічним потенціалом і низькою стабільністю реальності, які спостерігають на диску. Віра з появу порожнин. Щось мусить ті порожнини заповнювати. Та це не означає, що віра заперечує логіку. Наприклад, цілком очевидно, що піщаному чоловікові не потрібен великий мішок. На диску він робить свою роботу, не виймаючи піску. Була майже північ. Сюзен прокралася до стайні. Вона з тих, хто не може лишити таємницю нерозгаданою. При групунці поні поводилися тихо. Кінь світився у темряві. Сюзен стягла з вішака сідло, а тоді передумала. Якщо вона падатиме, то сідло не врятує, а звіжок користі як від стерна на кам'яній брилі. Вона відчинила стіло. Більшість коней добровільно не виходять зі стіла задки, бо для них не існує того, чого вони не бачать. Та хурбонець вичувгав сам і підійшов до ящика, на який ставали, щоби залізти верхи, і вичікувально глянув на Сюзан. Вона вибралася конові на спину та здавалася широкою, як стіл. Гаразд, прошепотіла вона, але знай, що я все це не вірю. Хрупонець опустив голову і ніжно заіржав, а тоді вирискував у двір і повернув до поля. Ближче до воріт він перейшов на легкий галоп і рушив до паркана. Сюзан міцно заплющила очі. Вона відчула, як м'язи під оксамитовою шкірою напружилися, і от уже кінь здіймався над парканом і над полем. Позаду на траві лишилися і кілька секунд жевріли вогністі сліди. Вони летіли над пансіоном. Сюзан побачила мигтіння вогника у вікні. Панна Дубс вийшла на обхід. «З цього буде якась халепа» сказала собі Сьюзен, А тоді видумала, я на спині коня за десятки метрів від землі, і він несе мене у таємничі краї, у чарівне місце з гоблінами і тваринами, які вміють говорити. Більше халепа зі мною навряд чи станеться. Крім того, хіба кататися на летючому коні – це проти правил Об Обзаклад поб'юся, що про таке ніде не написано. Квірм зник далеко позаду, і світ унизу став візерунком із темряви і срібного місячного сяєва. Шахівниця полів мерехтіла у світлі місяця. То тут, то там спалахували цятки поодиноких фермерських хатин. Рвані хмари мчали назустріч, зникали позаду. Далеко ліворуч білою крижаною стіною здіймалися вівцескельні гори. Праворуч узбічним океаном стелилася місячна доріжка. Вітру не було, не було навіть відчуття великої швидкості. Просто земля внизу неслася під ногами хропунця, який розслаблений у учував і раптом хтось залив ніч золотом. Хмари попереду розступилися, і там далеко внизу розкинувся Анкморпорк. Місто, де на дівчину чигає більше небезпек, ніж навіть панна Дубс здатна була б уявити. Полум'я смолоскипів висвічувала мережу вулиць, у якій квірм не те що загубився би, його б там обібрали б до нитки і скинули в річку. Хрупанець легко чвалав понад дахами. Сюзен чула вуличний гомін, навіть розрізняла окремі голоси. Але все місто разом гуло, ніби комашини рій, повз неї пропливали горішні вікна, за якими палали свічки. Кінь провалився крізь повз диму і обережно й чітко приземлився, перейшов на рись і рушив вулицю, на якій не було нічого, крім одних дверей із табличкою освітленою смолоскипом. Сюзен прочитала. Карієві сади, Вхід у кухню, вхід заборонен, заборонен тові. Здавалося, хрупонець чогось жде. Сюзан чекала на екзотичний пункт призначення. Вона знала, що таке карі, у пансіоні їм подавали карі. Вони звали ту страву мертвячим рисом. Він був жовтий, із розм'яклими родзинками і горошинками. Хрупонець тихо заіржав і затупав копитом. Віконце у дверях різко відчинилося. Сюзан здавалося, що вона встигла помітити обличчя на тлі розжареного кухонного повітря кропур. І віконце гримнуло, зачинившись. Очевидно, там усередині щось сталося. Вона подивилася до меню на гвістку. Воно кишило помилками, бо меню ресторану традиційної кухні неможливо без хибодруків і помилок, адже тоді відвідувачі приманюються на нагоду нарешті почутися розумнішими за обслугу. Назву більшості страв у переліку вона не впізнавала. А серед них були Карі з овочем 8П. Карі з солодкою і клісі колька свині – 10П. Карі з солодком і кисла колька риб – 10П. Карі з м'ясом – 10П. Карі з іменинним м'ясом – 15П. Додаток карі – 5П. Порнятко чай – 4П. Їсти тут або забирайте себе. Віконце роззявилося знов, і звідти на вузеньке підвиконня випав великий коричневий пакет із буцімто непромокного, але насправді промокного, паперу. Віконце знов гримнуло, зачинившись. Сюзен обережно потяглася до пакета. Із нього пахло так гостро і гаряче, що всі інші чуття ніби затуплювалися і знічувалися, як столовий ніж перед скалпелом. Але підвичірок був так давно. Вона згадала, що не має при собі грошей. З іншого боку грошей ніхто й не просив. Та світ саме спопилився би і занепав у руїнах, якби люди не думали про свій обов'язок. Сюзан нехилилася вперед і постукала у двері. «Даруйте, я нічого не винна». Всередині щось заволало і загриміло, ніби десяток людей намагалися одночасно сховатися під одним столиком. «О, як мило з вашого боку, дякую, красно дякую», – чебно промовила Сюзан. Хропонець поволі побрів геть. Цього разу не було рвучкового скорочення м'язів, він обережно порискував повітрям, ніби колись давно його вже присоромили за розлити. Сюзан скуштувала Карі за сотні метрів від землі, що мерехтіла внизу, а тоді викинула пакет так чемно, як тільки могла. «Це було дуже незвично», – сказала вона. «І це все? Ти мене так далеко ніс, щоб я взяла їжу з собою?» Земля під ними замерехтіла швидше. І потроху десь усередині виникло відчуття, що кінь теж скаче значно швидше, іде у чвал, а не обережно рискує. М'язиста спина вигнулася. І на мить небо попереду спалахнуло блакиттю. Позаду в повітрі невидимо, бо світло зупинилося і присоромлено зашарілося, намагаючись зрозуміти, що сталося. І якусь мить палали сліди копит. Це був завислий у просторі пейзаж. Призамкувати будиночок, оточений садом. Поля і гори віддалік. Сюзан невідривно дивилася на все це, доки хрупунець сповільнював крок. Не було глибини. Коли кінь заклав коло перед приземленням, пейзаж видався пласкою картинкою, тонкою плівкою існування, натянутою на нічому. Сюзан чекала, що та плівка прорветься, коли кінь стане на неї, але тільки тихенько хруснув і зашурхотів гравій. Хропонець порискував навколо будинка і зайшов у конюшню, де зупинився, ніби чекаючи. Сюзен обережно спішилася. Земля під ногами здалася їй досить твердою. Вона нахилилася і загребла гравій рукою, під ним був іще гравій. Вона чула, що зубні феї збирають зуби. Коли подумати логічно, всі інші люди, які збирають частини тіл, роблять це з дуже підозрілою метою. Зазвичай, щоб нашкодити чи контролювати когось. У зубних фей, мабуть, під контролем половина дітей на світі. А цей будинок, на думку Сьюзен, не пасував би такій особистості. Батько Вепор, ймовірно, живе на якійсь страхітливій різниці десь у горах. І в нього там усе прикрашене сардельками і кров'янкою, пофарбовано у страхітливий криваво-червоний колір. А це вже стиль. Неприємний, але, бодай, якийсь. У цієї споруди стилю просто не було. Качка душевного пундика мешкала точно не в будинку. Як і старий бідун, і піщаний чоловік, наскільки Сьюзен було відомо, вона обійшла будинок, який був радше хишкою. Саме так, хто б тут не жив, смаку в нього не було ані скільки. Сюзен знайшла головний вхід. Двері чорні, на них стукальце у формі омеги. Вона потяглася до стукальця, і двері одразу ж прочинилися самі. І коридор простягнувся перед нею набагато довший, ніж цей будинок міг би вмістити. Десь далеко віднілися сходи, такі широкі, що вмістили б цілий табун чечоточників у фінальній сцені мюзиклу. І з перспективою тут було ще щось не так. Десь далеко точно була стіна, та в вона ніби була намальована просто в повітрі, десь за п'ять метрів попереду. Здавалося, ніби відстань була умовністю. Під стіною був годинник. Його повільне цокання пронизувало весь цей велетенський простір. «Тут є одна кімната», – подумала Сьюзен. «Я пригадую кімнату, що шепоче». Вздовж стіни на відчутній відстані одне від одного були двері чи на невідчутній відстані, якщо дивитися по-іншому. Вона спробувала дійти до перших дверей, але здалася після кількох непевних кроків. Зрештою, вона таки спроміглася дійти до них, на зосередившись на меті і заплюшивши очі. Двері були одночасно звичайного людського розміру і невимовно великі. Одвірок прикрашений детальним різьбленим орнаментом із кістоки черепів. Вона штовхнула двері, і ті відчинилися. Ця кімната могла б вмістити невелике місто. Десь посередині був острівець із килимом площею щонайбільше з гектар. Сюзен кілька хвилин ішла йшла до його краю. Це була кімната в кімнаті. На підвищенні великий і на вигляд важкий письмовий стіл, а за ним гвинтове шкіряне крісло. Ще там була велика модель дискосвіту на пишній підставці у вигляді чотирьох слонів, що стоять на спині черепахи. Було кілька книжкових шаф, куди великі томи, напхані в такому безладді, як буває в тих, хто користується стількома книжками відразу, що надає собі клопоту їх розставляти, як слід. Було навіть вікно, яке висіло в повітрі десь за метр від підлоги. Але стін не було. Не було нічого між краями килима і стінами більшого приміщення, крім підлоги, та й навіть її не можна було до так назвати. На вигляд вона була кам'яною, але і дерев'яною точно не була. Ідучи нею, Сюзен не видавала жодного звуку. Це була просто площина, в суто геометричному сенсі. Килим прикрашав орнамент із кісток і черепів. І він також був чорним. Усе тут було чорне чи відтінку сірого. Подекуди можна було вгледіти і натяк на темно-пурпуровий, чи й темну, як океанські глибини, синь. Сюзен ступила на підвищення. В усьому навколо щось було не так. Звісно, все було не так із серчами, які тут її оточували, але це була одна велика неоковирність, закладена в суть цих речей. Сюзен могла не звертати на неї уваги, але була ще й науковирність на суто людському рівні. Усе було трохи не таким, ніби той, хто створив ці речі, не до кінця розумів їхнє призначення. На завеликому столі була промокальна дошка, але вона була невіддільною частиною стільниці, ніби вплавлена в поверхню. Шухляди були просто виступами на тумбах і не висувалися. Той, хто створив цей письмовий стіл, бачив столи, але їхньої стільності достото не розумів. Були на столі речі, які мали б його прикрашати, серед них зливок свинцю зі шворкою на одному боці, на шворці – металева кулька. Якщо відвести кульку і відпустити, вона билася об свинцевий зливок, гупила лише раз і так завмирала. Сідати в крісло Сюзан не пробувала. На сидінні була глибока вм'ятина. Хтось просиджував на ньому багато часу. Вона глянула на корінці книжок. Там були написи невідомою її мовою. Сюзен пішла назад до далекої площини, що правила за підлогу, дійшла до дверей, вийшла в коридор і спробувала відчинити наступні двері. Вона починала щось підозрювати. Двері вели до іншого величезного приміщення, але цього разу там було багато стелажів, які сягали від підлоги, що тянулася вдалечінь, до похмуре, мов важке небо, стелі. Усі полиці стелажів, заставлені клепсидрами. Пісок сипався з минулого в майбутнє, наповнюючи кімнату звуком подібне до ревіння прибою, шумом, зітканим з мільярда тихих звуків. Сюзани йшла між стелажів. Вона почувалася ніби серед натовпу. Боковим зором вона помітила рух на полиці неподалік. У більшості клепсидр пісок сипався суцільним сріблим потоком, але в цьому потіку рвався просто на її очах. Остання піщинка випала у нижню посудину. Видавши тихий луск, Клепсидра. Зникла. Замить на її місці з'явилася нова, тихенько дзенькнувши. На її очах пісок ожив і посипався. І вона зрозуміла, що таке відбувається повсюду в цьому приміщенні. Старі клепсидри зникали, на їхніх місцях виникали нові. Про це Сюзан також звідки знала. Вона простягнула руку, взяла клепсидру і, задумано закусивши губу, почала перевертати її так і сяк. «Писк!» Сюзан різко розвернулася. На полиці позади неї був смерть щурів. Він грозив їй пальцем. «Добре», – сказала Сьюзен і поставила клепсидру на місце. «Писк?» «Ні, я ще не все оглянула». Сьюзен рушила до дверей, а щур чимчикував за нею. Третя кімната виявилася ванною. Сьюзен вагалася. Можна було чекати від цієї кімнати клепсидр. Чи орнаментів із кістками і черепами. А от величезна порцелянова-біла ванна на подіумі, ніби на троні з велетенськими мідними кранами і з блідлими синіми літерками над тією штукою, що до неї чіпляють ланцюжок із затичкою, які складаються в слова «Че-ге» – «убірний енцин» – «вулиця Молімокська» – «Анк-Морпорк». Це було неочікувано. Неочікувано також було бачити там гумове качання. Воно було жовте. Неочікувано було і мило. Його кістяно-білий колір пасував усьому баченому тут доти, та милом там ніхто, здається, не мився. Поряд було оранжеве мило, і ним, вочевидь, користувалися, бо лишився саменький обмилок. Запах його нагадував ту гидоту, якою користувалися в пансіоні. Ванна ця, хоч і завелика, була цілком людською. Навколо зливного отвору були іржаві кола, і там, де крапало з крана, теж був ржавий слід. А от майже все інше було створене кимсь, хто не розумів стильності столів і, вочевидь, не опанував обмивознавства. Тутешня сушарка для рушників могла б служити спортивним знаряддям для цілої спортивної команди одночасно. Чорні рушники були невіддільними від сушарки і вкрай твердими. Той, хто користувався ванною, мабуть, витирався дуже старим синьо-білим рушником із літерами А, Ю, П, Р, К, В, Б, Б, Ш. Там навіть була вбиральня. Ще один зразок побутового гігієнічного мистецтва у виконанні ЧГ-убірного. Бачок прикрашений фризом із зеленими і блакитними квітками. І знову, як у випадку ванни і мила, це приміщення також мало такий вигляд, ніби хтось його створив, а тоді прийшов хтось інший і додав дрібних деталей. Хтось інший з глибшими знаннями про сантехніку для початку. А потім прийшов ще хтось, хто розумів, по-справжньому розумів, що рушники мусять бути м'якими і допомагати людям у витиранні, а мило мусить милитися. Такого не чекаєш, доки не побачиш на власні очі. А тоді ніби бачиш уже не вперше. Вилиняли рушник, упав із сушарки і поповз підлогою, доки не звалився і не явив із під себе смерть щурів. Писк. О, ну гаразд, куди ти хочеш, щоб я пішла тепер? Щур дременув крізь відчинені двері і зник у коридорі. Сюзен пішла за ним до наступних дверей, повернула наступну ручку. Ще одна кімната в кімнаті. Посеред темряви віддалік кахляний острівець зі столом, кількома стільцями і буфетом. І кимось. Хтось згорблений сидів за столом. Сюзан обережно наближалася. Стало чутно брязкіт начиння на тарілці. Якийсь стариган собі вечеряє і говорить сам до себе з повним ротом між тим, як підносить виделку до рота. Якась замкнена на собі нечемність. «Хіба я тут винен?» – бризкає слиною. «Я від початку був проти, але ні, йому треба було…» – збирає зі столу сарделькову шрапнель і кладе назад до рота. «В усе це вникати! А я казав йому, тут не вийде не ув'язатися!» Наколює шмат невизначеної смаженини. «О, ні, але він так не може!» Бризкає слиною, грозить виделкою повітрю. «Коли так вляпатися, казав я йому, то як вилізти, та скажи на милість?» Вкладає шмат яєшні на хліб і поливає кетчупом. «Але ні!» С'юзан підійшла ближче і обійшла освітлений острівець. Чоловік її не помітив. Смерть, що рів, видерся ніжкою стола і вистрибнув на скибку підсмаженого хліба. «О, це ти! Писк!» Чоловік озирнувся. «Де? Де?» Сюзен ступила на килимок. Чоловік так різко підскочив, що перекинув стілець. «А ти ще хто така?» «Ви не могли б не погорожувати мені тим загостреним шматком бекону?» «Ану відповідай, молода жінко!» «Я Сюзен». Але це прозвучало якось не так. «Герцогиня Стогеліцька». Додала вона. Зморшкувате обличчя старого зморщилося дужче, коли він намагався виснувати щось із почутого. Тоді чоловік відвернувся і здійняв руки. «О, так!» – заволав він, ніби звертаючись до всього приміщення одразу. Щоб все остаточно накрилося мідним тазом, тільки цього бракувало!» Він потицяв пальцем у бік смерті щурів, і той відхилився. «А ти не хитруй, гризуне! Чую, у нас тут щур завівся! Писк!» Хремтливий палець враз завмер. Старий розвернувся. «Як це ти скрізь стіну пройшла?» «Перепрошую», – перепитала Сьюзен, відступаючи. «Не знала, що тут стіна». «А що це тоді, туман хапонський?» Ревнув старий і ляснув долоною об повітря. І спогадів завовтузився у мулі пам'яті. «Альберт, так?» Альберт схопився за голову. «Гірше і гірше! Що ти їй вже не розповідав?» «Він не казав мені нічого, крім писк». А я не знаю, що це значить. Але, слухайте, тут немає стінки, тільки...» Альберт висмикнув з буфета шухляду. «Возри!» – сказав він різко. «Молоток, так? Цвях, так? Дивись!» І забив цвях у повітря десь за п'ять метрів над краєм кахалового острівця. Цвях тримався. «Стіна!» – сказав Альберт. Сьюзен сторожко торкнулася цвяха. Він був трохи липким на дотик, ніби не електризований. «Ну, мені це на не як стіна», – спромоглася промовити вона. «Писк!» – Альберт випустив молоток із руки, і той впав на стіл. «Він кремезний чоловік», – подумала Сюзан. «Доволі високий, але ходить згорблений і під тюпцем, ніби якийсь посіпак або живільного вченого». «Здаюся», – сказав він, знову грозячи Сюзан пальцем. «Я казав йому, що добра з цього не буде, а він поліз, і далі слово за слово те кришення притягнув». «Ти куди ділась? Сюзан підійшла до столу, поки Альберт бігав кухнею і намагався знайти її, розмахуючи руками і хапаючи повітря. На столі були сирна дошка і табакерка, вербачка сосисок, жодного свіжого овоча. Панна Дуб спропагувала відмову від смаженини на користь свіжих овочів і звала це «здоровим способом життя». Багато бід вона списувала на нехтування «здоровим способом життя». Альберт, який далі кидався по кухні і хапав руками повітря, уособлював їх усі. Сюзен сиділа на стільці і спостерігала за цим чудернацьким танцем. Альберт зупинився і затулив долонію одне око, а тоді дуже повільно озернувся. Незатулене око зосереджено зіщулилося. Він придивлявся до стільця, око сльозилося від напруги. «А не погано!» – тихо сказав він. «Гаразд, ти тут! Щури з конем привели тебе, дурні кляті!» Гадають, що так і слід чинити. І з чим чинити? – спитала Сюзан. І я не... Оте, як ви мене назвали?» Альберт витричився на неї. «Господар так умів! – сказав він зрештою. Така робота. Гадаю, ти давно вже виявила, що так умієш, е? Бути непомітною, коли не хочеш, щоб помітили. Писк! «Що? – спитав Альберт. Писк! – Каже, я мушу пояснити! – Альберт звучав втомлено що кришення означає малу дитину. Гадаю, що ти неправильно розчула. Сюзан опустила плечі. Альберт підсунув собі стільця і сів. Скільки тобі? Шістнадцять. Божечки! Альберт завів очі. І давно тобі шістнадцять? Відколи стала на п'ятнадцять, ясно що. Ви геть дурний. Йой-йой, як час бежить. Ти знаєш, чому ти тут? Ні, але... Сюзан вагалася. Але це якось пов'язано з... Це щось типу, як я бачу те, чого не бачать інші. І я зустріла декого, про кого в казках розповідають. І я знаю, що бувало тут раніше, і всі чечерепи, і кістки на всьому. Альберт підвівся і навис над нею. Сухий і згорблений, ніби грив. Може, хочеш какао? Альбертове какао сильно відрізнялося від паціонного. Там теж не нагадувало радше коричневу гарячу воду. В Альбертовому какао плавав жир. Якщо перехилити горнятку до гори дном, то воно не одразу випаде. Твої мама і татко, почав Альберт, коли в Сюзен над верхньою губою утворилася какао вуса, які геть не посували її вікові. Вони хоч колись пояснювали тобі щось? Панна Делькрос пояснювала на біології, відповіла Сюзен, а тоді додала, і все перекрутила. Я про твого діда. Я пригадую щось, але тільки після того, як побачу. Як от ванну, як от вас. Твої мама і татко вважали, що краще тобі про все забути. Де там? Таке пробирає до кісток. Боялася, що пробере тебе. Так і сталося. Ти успадкувала. О, про це я теж знаю. Це як і з тими мишами і горохом. Альберт глянув на неї, явно не розуміючи про що вона. Слухай, я спробую пояснити м'яко, сказав він. Сьюзен чемно на нього дивилася. Твій дід – смерть. Ти знала? Скелет у чорній мантії, Ти приїхала на його коні, а це його дім. От тільки він пішов. Все обміркувати чи щось таке. Я так розумію, що тебе це затягує. Це у тебе в кістках. Ти ж вже доросла. Є діра, і та діра вважає, що ти пасуєш за формою. Мені це подобається навіть менше, ніж тобі. Смерть, безвиразно промовила Сюзан. Ну, не скажу, що я підозрювала. Як піщаний чоловік, батько вепер і зубна фея? «Так, писк! І ви чекаєте, що я повірю?» – спитала Сьюзен, просякаючи кожне слово якнайдущою жовчу. Альберт так на неї подивився, наче він у ту жовч на сніданок п'є. «Мені глибоко начхати, що ви там вірите, мадам!» – сказав він. «Тобто ви буквально про високого скелета із косою і усім іншим?» «Так!» «Слухайте, Альберте!» – заговорила Сьюзен так, як говорять до сільських дурників. Навіть якби існував хтось такий, як смерть, хоча, відверто кажучи, вигадувати антропоморфне усоблення для природного процесу просто смішно, то ніхто нічого від нього не успадкував би. Я знаю про спадковість. Це про те, в кого буде руде волосся і таке інше. А ви кажете про якісь вигадки. Ви говорите про міфи і легенди. От. Смерть, що рівні, ніби притягувався до сирної дошки, косою він намагався непомітно стягти собі шмат. Альберт відхилився на стільці. «Пам'ятаю, як тебе сюди привозили», – сказав він. «Він, бач, про це просив весь час. Йому було цікаво. Любить дітей. Часто їх бачить, але познайомитися ближче не встигає, коли розумієш, про що я. Твої мама і татко не хотіли цього, але здалися і заїхали раз із тобою на чай, щоби він відчепився. Вони не хотіли цього, бо боялися, що ти перелякаєшся і кричатимеш, аж стіни тріснуть. Але ти... Ти не злякалася. Ти сміялася. І татка твого це налякало до... дуже. Вони ще кілька разів привозили тебе, коли він просив, але потім злякалися того, що може статися, і твій татко зарікся сюди їздити, і все. Він, твій татко, мабуть, був єдиним, хто міг сперечатися з господарем. Тобі тоді рочки з чотири було. Сюзан задумано піднесла руку до обличчя і торкнулася білих ліній на щоці. Господар казав, вони тебе виховали за... Тут Альберт призирливо вишкірився. «Новою методикою. Логіка. А все старе дурниця. Не знаю. Гадаю, вони хотіли тримати тебе подалі від таких понять, як це». «Мене покатали на коні», – сказала Сюзан, не слухаючи його. «Мене купали у великій ванні». «Все в мильних бульках було». Альбертове обличчя скривилось в чомусь, що віддалено нагадувало усмішку. «Аж тут було чути, як господар сміявся». А чи він гойдалку тобі зладнав. Ну, чи спробував. Без магії такого всього. Своїми руками. Сюзан мовчки сиділа, доки спогади в її голові вилізали з-під ковдри і позіхали. А тоді вона сказала Пригадую, ту ванну кімнату. Усе пригадую. А, та ти й не забувала. Просто іншим мотлохом завалило. І з сантехнікою в нього було не дуже. А що значить Аю Парке «Асоціації юнаків, послідовників реформованого культу великого бога Бель Шамгарота, розшифрував Альберт. «Я там зупиняюся, коли вниз хожу по щось. Помило й таке інше». «Але ви не юнак», – бовкнула Сюзан, бо не сила було стриматись. «Ніхто не заперечує», – відрізав Альберт. І Сюзан спала на думку, що справді таке може бути. Були в Альберті якісь жилавість і міць, ніби все його тіло було стиснутим кулаком. Він може створити майже будь-що, сказала вона чи то Альбертові, чи то самій собі. Та якісь речі просто не зрозуміли для нього і сантехніка одна з них. Так, нам довелося найняти ангморпорського сантехніка, і той ха -ха, сказав, що все зробить на наступний четвер. А господареві такого казати не можна, ще ніколи не бачив, щоб хтось так швиденько метишився. А тоді господар просто зробив так, що він усе забув. Він будь-кого може змусити забути, окрім Альберт спинився і насупився. «Здається, доведеться мені змиритися», – сказав він зрештою. «Здається, в тебе є на все це право. Ти, мабуть, стомилася. Тут багато кімнат». «Ні, мені треба повертатись. Мені кінець, якщо зранку не буду в паціоні». «Тут немає часу, окрім того часу, який люди приносять із собою. Просто все стається в певній послідовності. Хрупунець тебе віднесе в ту мить, коли ти поїхала, якщо скочиш». Але тобі треба тут побути. Ви казали, є якась діра, і мене затягує. Не розумієш, що це значить. Відчуєш краще, коли поспиш, сказав Альберт. Справжніх дня і ночі тут не було. Спершу Альбертові це заважало, тільки світлий пейзаж за вікнами, а вгорі чорне небо з зірками. Смерть так і не дав ради з днем і ніччю. Коли в будинку мешкали люди, доба тривала 26 годин. Якщо людей лишили на призвуляще, проміжки сну і неспання в них у купі тривають довше за 24 години, а з заходом сонця вони перелаштовуються мов незліченні маленькі годиннички. Людям доводиться миритися з часом, але дні й ночі справа особиста. Альберт ішов спати, коли згадував про сон. Тепер він сидів при свічці, тупо дивився перед собою і бурмотів. Вона пам'ятає ванну і знає про речі, яких раніше бачити не могла. І розповісти їй було нікому. У неї його пам'ять. Вона успадкувала. «Писк!» – сказав смерть щурів, який полюбляв посидіти ночами біля вогню. «Коли він пішов минулого разу, люди припинили вмирати. Але цього разу вони не припинили. І кінь до неї прийшов. Вона заповнює порожнину». Альберт дивився в темряву. Напади тривоги в нього зазвичай минали за невпинним бжуванням і причмокуванням, ніби він намагався видобити з-поміж зубів залишки якогось смаколака з-під вечірка. І от зараз він видавав такий звук, як забитий сифон у перукарській мийні. Альберт не пам'ятав, чи був колись молодим. Мабуть, це було тисячі років тому. Йому було 79, але вдома у смерті час був невичерпним. У нього лишилися тьміні уявлення про дитинство як про непорсту пору, особливо під кінець. Щось таке про прищі і свавілля різноманітних частин тіла, які ніби починають жити своїм життям. За таких обставин втілення принципу смертності на практиці ставало додатковим навантаженням. Та суть – старша і незаперечна суть у тому, що хтось таки мусив це робити. Бо, як уже відомо, смерть діє в загальних, а не часткових умовах, точно як монархія. Коли ви живете при монаршій владі, то підпорядковуєтеся монарху. Весь час, у вісні і наяву, хай там що ви чи хтось робить. Такі вже загальні умови становища, в якому ви опинилися. Однак, королеві, не треба приходити до вашого дому, окупувати стілець, прибирати рук пульт від телевізора і повідомляти вам, що декому час розслабитися і випити чаю. Все працює само собою, як от сила тяжіння. От тільки на відміну від сили тяжіння у цій системі хтось мусить бути на горі. Робити там щось аж таке їм зазвичай не треба. Досить просто там перебувати. Просто бути. «Вона?» – спитав Альберт. «Писк!» Вона довго не протримається. Кажу тобі, не можна бути безсмертною і смертною одночасно, і навпіл розірве, якось навіть майже прикро за неї. Писк. погодився смерджурів. І це ще не найгірше. Зажди коли до неї уповню повернеться пам'ять. Писк! Слухай сюди, тобі б краще узятися за його пошук негайно. Сюзен прокинулася і не розуміла, котра година. На тумбочці біля ліжка був годинник, бо смерть знав про годинники на приліжкових тумбочках. Годинник прикрашали орнаменти з кісток і черепів, там була і емблема у вигляді омеги, от тільки він не працював. Тут не було жодного справного годинника, крім хіба особливого годинника в коридорі. Усі інші здепресували і спинилися, чи одразу вийшли з ладу. Було враження, ніби з цієї кімнати тільки вчора хтось поїхав. На туалетному столику щітки і гребенці для волосся, якісь помади і туші – на дверях навіть висів домашній халат. І з кроликом на кишенці. Все це створювало б винятково затишну атмосферу, коли б кролик той не був скелетиком. Сюзен позаглядала в усі шафки. Мабуть, колись це була кімната її матері. Багато рожевого. Сюзен не мала нічого проти рожевого в поміркованих обсягах, та це були не вони. Вона вдяглася в пансіонну сукню. «Найголовніше – зберігати спокій», – казала вона собі. Бо усього на світі є логічне пояснення, навіть якщо іноді доводиться його вигадувати. Пиф! Смерть Щурив приземлився на туалетному столику, зачепився кігтями, щоб не зісковзнути, а тоді прибрав косу зубів. Сюзен обережно промовила. Гадаю, я була б дуже вдячна, коли б можна було повернутися додому. Щурик кивнув і зістрибнув зі столика. Він приземлився на край рожевого килима і дриманув темною підлогою геть. Коли Сюзан ступила з килима, Щур зупинився і схвально озирнувся. Вона знову відчула, ніби успішно склала якийсь іспит. Щур повів її у коридор, а звідти у задимлену печеру кухні, де над плитою нависав Альберт. «Доброго ранку!» – привітався він радше за звичкою, а не на позначення частини дня. «Будеш грінки до сосисок? Ще буде кашка!» Сюзан глянула на мішанину, що шкварчала на сковорідці. Бачити таке на порожній шлунок було нестерпно, з іншого боку, від вигляду Альбертової смажини шлунок міг спорженитися сам. У його руках навіть яйця шкодували, що їх знесли. «Може, у вас є якісь мюслі?» – спитала Сюзан. «Це ковбаса якась?» – підозріливо уточнив Альберт. «Це пластівці з горіхами». «А з жиром?» «Навряд». «То як його тоді смажити?» «Їх не смажать». «І таке ти звеш сніданком?» «На сніданок не обов'язково їсти смажене». «Ви казали про кашу, але кашу не смажить». «Хто таке сказав?» «Тоді може варене яйце?» «Ні, куди варити? Так усю заразу не вб'єш». «Звари мені яйце, Альберта!» Коли луна відлунала і затихла, Сюзан стало цікаво, звідки прозвучав цей голос. Альберти в черпак подзенькував, коливаючись на підлозі. «Будь ласка», – сказала Сюзан. «Ти це отим голосом сказала?» «Греці з ними з яйцями». Сказала Сюзан. Від того голосу в неї занила щелепа. Вона переймалася через нього навіть більше за Альберта. Зрештою він звучав з її рота. «Я хочу додому». «Ти вдома?» «Тут? Це не мій дім». «Та ну, що виграв в мене на великому годиннику?» «Запізно», – миттєво відповіла Сюзан. «Де вулики?» «У садку». «Скільки в нас тарілок?» «Сім». Сюзан міцно стисла губи. «Бачиш!» «Для якоїсь частини тебе це дім», – сказав Альберт. «Слухайте, Альберта», – почала Сюзан, сподіваючись цього разу достукатися до здорового глузду. «Може, є хтось, хто міг би бути за старшого, бо я геть, звичайно, в сенсі я…» «Справді? А чому тоді кінь тебе знає?» «Так, але я звичайна дівчина». «Звичайні дівчатки не дістають на третій день народження ляльковий набір «Мій маленький хрупунець», – гаркнув Альберт. Батько забрав його в тебе. Господар страшенно засмутився. Він дуже старався. Але я звичайна дитина. Слухай, звичайним дітям дарують ксилофон. У них немає діда, якого можна просто попросити зняти сорочку. Але це не я. Воно само. Я невинна. Це несправедливо. Справді? О, що ж ти туди про це раніше не казала? Кисло кпив Альберт. Це ж так усіх обходить. Я б на твоєму місці зараз вийшов на двір і розповів усесвітові, що це все несправедливо. Певен він відповість, ой, справді, даруй, як незручно, і все буде, як було. Це сарказм. Не говоріть так зі мною, ви лише слуга. Саме так. Але й ти теж. Тому я би на твоєму місці брався б до роботи. Щур поможе. Він переважно щурами заправляє, але принцип той самий. Сюзан сиділа з роззявленим ротом. І «Я йду на двір!» – зрештою гризнулася вона. «Я тебе і не тримаю!» Сюзен розлючено протопотіла до чорного виходу з кухні широчезною рівниною зовнішнього приміщення. Пробігла повзгточило на причилку і опинилася в саду. «Ха!» – промовила вона. «Якби хтось сказав Сюзен, що в смерті є дім, то вона б назвала цього когось божевільним. Ба гірше, дурним. Але якби їй треба було уявити дім смерті, то вона зобразила б його... Звісно, чорним олівцем, як готичний маєток із вежами і мурами, й вузькими бійницями. Він височів би, і йому були б притаманні усілякі такі штуки, які описують зазвичай прислівниками типу «похмуро» і «фатально». Там були б тисячі вікон, вонемі над ними кружляли б кажани. Одним словом, він би вражав. Це була б не хижка, і там не було б саду розбитого з таким несмаком. І перед головним входом не було б килимка з написом «Ласкаво просимо». З малечку Сюзен оточувала себе непроникними мурами здорового глузду. І тепер вони опливали, мов сіль, на вогкому вітрі. Через це вона гнівилась. Звісно, у неї був дід-лежик, який жив на фермі, і був таким бідним, що навіть горобці там навколішки благали прокрихти. Він був милим дідуганом, наскільки вона пам'ятала. Може, трохи боязким, як вона розуміла тепер, особливо, коли її батько навідувався в гості. А мати розповідала, що її батько був... Тепер, пригадуючи все це, вона уже не була така певна, що саме мати розповідала їй. Її батьки уміли не бовкнути зайвого, навіть коли здавалися багатослівними. Вона просто змирилася з думкою, що з цього боку діда у неї немає. І от зараз їй розповідали, що він у неї був увесь цей час. І це було відомо, ніби він якийсь капітан далекого плавання. Бог. Коли б Бог, то це було би щось. Одділля жолоба у п'ятому класі весь час хвалилася, що її прабабцю спокусив сліпий Іо в подобі вази з маргаритками, і тому вона була на якусь дещі богинею. Казала, її мати весь час цим користувалася, щоб вибити столик у ресторані. Мабуть, згадка про близьку спорідненість зі смертю такого враження не справлятиме. Мабуть, тоді і столика біля кухні не допросишся. Якщо це якийсь сон, то шансів прокинутися було, здається, небагато. Крім того, вона й в таке не вірила. У вісні все не так. Стежка вела від стайні повз город і збігала вниз у сад із чорними деревами. Поміж чорного листя поблискували чорні яблука, трохи збоку видніли білі вулики. Вона розуміла, що вже бачила все це. У саду була яблуня, яка дуже помітно відрізнялася від інших. Сюзан стояла і дивилася на неї, і спогади надходили, мов повінь. Вона пригадала, що в тому віці вже розуміла, наскільки пришелобкуватим з погляду логіки був цей задум а він стояв і чекав, як вона поведеться. Стара певність відступила і звільнила місце для нової. Тепер Сюзан розуміла, чия вона онука.